11. Másnap reggel apával egy gyönyörű kunyhóba mentünk egy kígyózó folyópartján, Kvazulu Natal. Hallottam erről a helyről, ahol 1879 nyarán a vörös kabátok és a Zulu harcosok összecsaptak. Ismertem az összes történetet, legendát, és számtalanszor láttam a Zulu című filmet. De most jó hiszemű szakértővé fogok válni, mondta apa. Elintézte, hogy tábori széken üljünk egy tábor tűz körül, és hallgassuk a világhírű történészt, David Retrait, amint újra játsza a csatát. Talán ez volt az első előadás, amire igazán odafigyeltem. Mr. Retrait szerint azok az emberek, akik akkoriban ezen a területen harcoltak, hősök voltak. Mindkét oldalon hősök. Azuluk kegyetlenek voltak, szélsőséges varázsharcosok egy rövid lándzsával, az iklvával, amelyet arról a szívó hangról neveztek el, amit akkor adott ki, amikor kihúzták az áldozat melkasából. És mégis a mindössze 150 brit katonának sikerült visszatartani a 4000 zulut, és ez a valószínűtlen helyzet, amelyet Rux Driftnek neveztek el, azonnal a brit mitológia részévé vált. 11 katona kapta meg a Viktória keresztet, ennyi katona még soha nem kapott egyetlen csatában ennyi kitüntetést. Két másik katona, akik egy nappal a Rux Drift előtt visszaverték a zulukat, az első olyan katonák lettek, akik posztamusz kapták meg a Viktória keresztet. Posztamusz? Apa? Ő, igen. Mit jelent ez? Utána. Tudod. Micsoda? Meghaltak, drága fiam. Bár sok brit büszkeségének forrása Rux Drift, de az az imperializmus, a gyarmatosítás, a nacionalizmus egy szóval a lopás eredménye volt. Nagy-Britannia birtokháborítást követett el, megszállt egy szuverén nemzetet, és megpróbálta ellopni az értékeit. De egyesek, köztük Mr. Ritré szemében is a britek legjobb legényeinek értékes vére ment veszendőbe azon a napon. Nem siklott át az ilyen szomorú tényeken. Ha kellett, kerekperec elítélte a briteket. Na helyiek fehér hívták. De én túl fiatal voltam, hallottam őt, de nem mindent értettem. Talán túl sokszor láttam az Zulu című filmet, talán túl sok színlel csatát vívtam a játékvörös kabátjaimmal. Olyan képen volt a csatáról, Nagy-Britanniáról, amely nem engedett meg új tényeket. Így hát ráközelítettem a férfias bátorságról és a brit hatalomról szóló részekre, és amikor meg kellett volna rémülnöm, ihletet kaptam. Hazafelé menet azt mondtam magamnak, hogy ez az egész utazás egy nagy zúzás volt. Nem csak egy fantasztikus kaland, hanem egy összetartó élmény is volt apával. Most már biztosan egészen más lesz az életünk.